Валентина відчула, що вона самотня. Її дратували нові сусіди, що понаїхали хто з нас звідки, і здавалося, не здогадувалися про порядність та повагу до старших. Чоловік її покинув. Дочка відійшла. Старі друзі пороз'їжджалися. Валентина ніколи не працювала, але настали важкі часи. Обставини змусили її торгувати цигарками. Вона гидувала способом життям своїх нових колег, ні про яке приятелювання не могло бути й мови. Так Валентина Іванівна залишилася сама у порожній двокімнатній хрущовці, змушена сприймати цей світ через бруд за паперовими стінами, прокидаючись вночі від веселого галасу або чергового скандалу. Серед повної невагомості лише одна мрія підтримувала жінку. Валентина щовечора молилася, щоб її Діана знайшла собі справжнього чоловіка з грошима та власним будинком. І щоб було в них вічне кохання. Остання подія, свідком якої стала мати, глибоко ранила її чутливе серце. Воно стікало кров'ю. Валентина Іванівна подивилася на доньку одним із тих поглядів, від яких у Діани прокидався давно забутий сором. «Мамо, все, що тут відбувалося, неправда». Не дуже вдало виправдалася дівчина. З очей матері на неї дивилася уся світова скорбота. Губи були міцно стулені. «Я можу все пояснити, якщо хочеш». Валентина хотіла б умерти на місці, але переборола себе і сухо вимовила. Хочу, доню. Тоді не тут. Пішли кудись у тихе місце. І справді погодилася мати. Треба вийти з цієї клоаки на свіже повітря. Діана вперше в житті почула від матері відверту брутальність і сподовом подивилася на неї. У свою чергу Валентина Іванівна була вражена тим, як легко, не Діана перевдягнулася при відчинених, виламаних дверях. Тарас і Оксана, яких розбудив галас, з'явилися на порозі кімнати дуже вчасно. Діана одразу вручила Тарасу молоток і порадила. «Добре поміркуй, перш ніж одружуватися». Мати з донькою йшли каштановою алеєю і мовчали. З кожною хвилиною відчуження між ними зростало. Валентина Іванівна розцінювала дончина оніміння, як небажання говорити. Діана підшукувала слова, але не могла вимовити нічого. Образа стиснула горло. Її добра, розумна мати чомусь легко запідозрила доньку в легкій поведінці, а це було боляче. «Може, ти і маєш рацію, – почала Діана, – але дуже й дуже невелику. Не дивись на мене так приречено». Я не пішла по руках і не відбиваю сімейних чоловіків. Я не знаю, як тобі усе розповісти. Валентина все-таки була найперше матір'ю, а вже потім жінкою і людиною. Вона хотіла допомогти. Спробуй, Люба, намагатимуся тебе зрозуміти, хоча, звісно, я зовсім старомодна і відстала від життя. Її голос звучав сумно, щиро і лагідно. Її незахищеність передалася Діані. Дівчині стало шкода свою милу, добру матусю, в якої не виявилося міцної хватки до життя, і те викинуло невдаху за борт. "Мамо, чому ти ніколи не брала в мене гроші?" спитала Діана з болем у голосі. "Я сама впораюся, доню", вже впевненіше сказала Валентина. "У мене все є. Єдине, що я хотіла б так це, щоб ти мала власне житло і залишилася в Києві. Я гадала, що ти збереш гроші на квартиру і теж дещо тобі припасла. Хочу тобі допомогти. Я знаю, як це важко бути самій, але ти розважаєшся з чоловіками. Тут вона зупинилася, і метушня днів, і марність довгих нічних сподівань насунулися на неї. Очі зробилися вологими. Діана бачила її сльози і теж готова була зарюмсати. Вона відвернулася. Неподалік на півсонний цілодобовий рундук поширював запах перепаленої, начебто бразильської кави. «Я б зігрілася, ранок прохолодний. Пригостити тебе кавою, мамо!» Валентина Іванівна мовчки погодилася на одноразову пластянку з розчинною кавою, гидливо взяла чайну ложку, прикуту товстим ланцюгом до стіни. Розмішала цукор. «Ти не заперечуєш, якщо я закурю», вирішила не критися Діана. «Я теж, якщо ти не проти», відповіла мати. Діана двічі ковтнула гидко чорно-рудою рідини і розпочала свою історію. Розповідала майже все. Було кохання, був одружений з іншою чоловік, було щастя без зайвих сподівань на спільне життя. Він загинув без глузу і дуже рано. Залишилися порожнеча й біль. А сьогоднішній ранок – помилка психопатки. Хлопці з гуртожитку – це минулий етап. Валентина Іванівна слухала, не зронивши ані слова. Вона не засуджувала доньку, бо не вірила, що та здатна на погані вчинки. Але ж як боляче дізнаватися, що життя б'є її маленьку дівчинку на відліг, що вона себе не береже і розтрачує без жалю. «Я сподівалася на іншу твою долю», – тихо сказала Валентина. «А ти скрізь хотіла встигнути і закохувалася в усіх підряд. Річ не тільки у коханні, мамо. Я не хочу виходити заміж тільки заради штампу в паспорті». А для самоутвердження мені це не потрібно. Щодо твоїх мрій про житло в Києві, то, повір, я теж прагну тут залишитися. Але наших з тобою грошей вистачить лише на малосімейку, чи в кращому разі на хрущовку. Перше – це майже гуртожиток, а друге – мені зовсім не подобається. Не бачу сенсу жити в Києві у такій самій хрущовці, як і в рідній Глушині. У таких будинках залишилися ті, хто на узбіччі або ж молоді сім'ї. Повір мені, усі вони ненавидять свої домівки і вважають сусідів невдахами.